آه آه آه آه آه آه آه حسنت علق بي واحتج وجداني واحتج وجداني وللرف العينين يا تاج قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين واتخذني وافسن فضل وداع على قلبي لك ما يا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 ëma baat fa inna asdaka l'hadithi kitabu Allah, më khajra l'hadi, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, o shërru l'umuri muhdethat uha, o kullu muhdethetin bidha, o kullu bidha të ndhalala, o kullu ndhalaletin finnar. Të ndërër vë dhezër, në dalim për nga tema, për të foljur për një tem, për sërit të rëndësishme, për një temë e cila na përket të gjithëve. Një temë e cila ka filluar që në momentin kur është krijuar biri i dëmit. Ky temë është tema armiqësisë. Armiqësisë të cilën e ka krijuar shejtani kundër njerëzit. Shjtani është armik i përbetur i njerëzit. Inna ash-shaytana lakum a'du. Allah subhanahu wa ta'ala thonë Kur'an, shjtani për ju është armik. Edhe si armik që është ajrend për ta humbur njeriu që të bëhet shok me të në xhehenem. Edhe i e ka filluar këtë luft me njeriun që në momentin kër e kundështoj urdhëri në Allah subhanu e ta'ala. Në atë moment kër nuk përnoj të i bënd të sejde Ademit a.s. Atëhere përzuri Allah subhanu e ta'ala nga mëshire ti dhe e largoj, dhe e malkoj, dhe e u reu, Edhe për këta rësue, a ju betua në Allahun që do ahum të ahumë të bit, bita Ademit Edhe nuk do shpëton të preksaj humbjeje vetëm se ata të cilët janë të sinqert Edhe në në vijim, do të tregojmë Eta patë të cilët i përdor shitani në humbin e birit të Ademit. Çfarë synon shejtani tek biri i Ademit? Këto synime na duhen dhe janë shumë të rëndësishme që ne të kuptojm hilet e tij dhe të ruhemi prej tyre. Sepse hilet e tij janë të mdhaja dhe biri i Ademit është i pashkolluar me këto hile. Kurse shejtani është ustai i vjetër në këtë hile. Edhe ka humbur me to shumë shumë kriesa. Pse ju nuk e koshu di që të humbi edhe sot? Eshtë domos në kohën e sotme që është koha e fitnave. Edhe shejtani synon tek vita e njeriut qëllimisht që t'i fusë ata në kufër dhe në shirk që ti nzihrri ata nga feja e Allahut, nga feja t'cilin e ka pëlqyer Allahu për njerëzimin. A dhe përpiqet t'i fuzojë ata në të gjitha llojet e kufrit. Për këtë arsye, kudo del si detyrë për çdo njeri për ne, që të njohë se kush janë llojet e kufrit, që të ruhet prej tyre dhe mos bjerë prej së shejtanit. Sepse shejtani dhe përpi që sidomos në ato pika ku njëriu nuk i një, që ta fusin në to për të nëzje nga feja. Për ndaj duhet që njëriu timsoj këto që të ruhet për tyre. Edhe nëse shpëton njëriu prej kufri dhe prej shirkut, Ma antë suksesit Allah subhanu wa ta'ala dhe dritët dritë së udhëzimit që jepë Allah i madhuruar, atër shëjtani nuk e hum shpresën këtu. Sikur se thotë profetis sallallahu aleyhi sallam më hadithin e saktë. Kur ngrijet për para njërezve në mekë dhe u fleta atyre dhe u thotë, u thotë shëjtani e hum i shpresën se do adhuruën në gadishu dhe në arabikë por nuk e ka humë shpresën që të fuë si juve në uretje dhe në armisim njëri tjetërin. Kërë që shëjtani, po që e se humë shpresën për diçka nuk e ka humë shpresën për shumë gjërat tjera, dhe nuk reshtë. Dhe të regohet që një përse le vëshpyru të dhe kanë thënë, a fle gjumë shëjtani, ka thënë, po si kur të flinte dë gjini mre hati, Po sikur të flinë të të gjinim rrë hati, por a i nuk, nuk fle, por i ri në pusi njëriut që të përpichet të ahumbi në këto pike që po të rëgojmë. Edhe nëse shpëton njëriut për i të parës, me dritën e ullëzimit, me dritën e imanit, atëherë shejtani e kërkon njëriun që të ahumbi atë në një pike të dyte, cile është nga më të rëzikë shmet pas kufrit. Edhe kjo pike është pike abidatit. Përpiche që ta fusë njeriun në lojët të ndryshmet bidatit, bidatin akide. Edhe nëse nuk ka mundë si ta fusë të bidatit akides, përpiche ta fusë të bidatit e punëve. Sepse siç kanë thënë se lepet një bidat është me i dashur të kështë shëjtani se sa njimi gjunafe. Sepse njeriu që është gjuna qarë pëndohet për gjuna fëti dhe e di vetën që është gëbimtarë dhe gjithmonë e ka zemën të thyër dhe në shdo moment a i pretë që të pëndohet dhe thotë Allah ma lesot pëndohet kur se bidat qiu nuk pëndohet kur se psa i mendonë se është dhe bërë pun të mirë dhe duka uafruar të këllahu subhanu e ta'ala për këtë arsue mbas kufrit gjehe me dashu të kështë tani është bidatih Për ndaj duhet që njëri u të mësoj rrungën e drejtë që të ruhet për të kotës. Në të të mësoj disa gjëre kërësore për të kotës që të ruhet për i saj. Si shtregojët që hëdhejfe radhjallahu anu thoshte, të gjitë njerëzit e përës një profetin sallallahu aleyhu sallem, për të mirën, kurse unë e përës e për të keqen, Nga frikas e mos e arrijatë, nga frikas e mos më kapte e keshja. E pysë të profetin Salasen për të kënë që të ruështë e prej saj. Dhe bidati, si që thashë, është një prej gjunafe më të rëndë dhe më dashura të kë iblisi. Për është e sepse njeri u i cili bën bidate nuk për ndohë të këlloj më dhurur nga i që i mendonë së është duke bërë pun të mira. Kanë thënë disa djertarë, u martua bidati i fjallëve, me bidatin e punëve, edhe dëndri me nusën u përkupuar me martesën dhe kur befasohen jerezit për e tyre dhe dalin fëmijet e palikshëm të cilët filluat të shkaterojnë të gjithë dëndet islamë. Gjithashtu ka thënë Shekho Lisani Nutejmië, dhe të martua realiteti i kufrit me bidatin e prishur edhe dolem për i tyre shkatrimi dënja zahiretit. Edhe shkëtë në bidata, nëse ka mundësi e dëvishonët, nëse ka mundësi e përzime në një lojë kufrit, nëse në ka mundësi e futë në një gjunaftë madhë, si e si që ta fusë një, një në telashët më dhajë me Allahun subhanu wa ta'ala. Edhe nëse njeriu ruhet prej kësaj gjeje me dritën e ndjekjes së sunetit, sepse ndjekja e sunetit është si anija e Nuhut alayhis salam. Si anija e Nuhut alayhis salam, si në të cilën kush hypon shpëton. Kështu është edhe suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam, kush e ndjek atë shpëton nga bidatët. Edhe nuk e shkënaqur shejtani me ndonjë me ndër një cilësit të, cilësi të keqet e kënjëriu se sa që është kënajë qërë me ignorancën në njëriut. Sepse ma antë ignorancës a i ka mundësi të ahumë i njëriu në shumë kolajë. Për në të regohet që Abdul Kadir El Gjilani, Allahu Mëshirovë ka qenë një adhuru si madhë dhe ka qenë djetar i madhë. Abdul Kadir El Gjilani ka qenë adhuru si madhë dhe djetar i madhë. Dhe normalisht, Duket domun me sa duket nga historia që i kishte rrëtit një gratë malë të quajtur i madhur për ndër të njëjti i shejtani për ta sprovuar. Edhe thot shikoi një dritë. Thot dhe shikoi qapën sikur qapja bënte tawaf rreth meje, po jo në gjumë zjuar. Sikur qapja bën bën tawaf rreth meje dhe shikoi një dritë dhe dëgoi një z. Shikoi në dritë madhe dëgoi një, një z që më tha: "O Abdul Qadir, un jam Zoti jot." Nuk thot un jam Allahu, thot un jam Zoti jot. Edhe ty të kam bërë halal dhe gjithë që e oa kam bërë haram njerëzve. Edhe ty ti kam shfuqizuar të gjithët dëtyrët të, të cilët ti kanë njerëzit dëtyrë. Edhe i thotë Abdul Kadir El Gjilani, a ti e Allahu, që nuk ka ta adhuruar ti e të përveçti, atër në nëtë moment kër a i përmendje e mirë në Allahu, sepse a i dinde shumë mirë dhe më dhe, më dhe që nuk mund ishte Allahu, Për në edhe i tha, entë Allahu ledhi la ilaha illahu, uzbeh drita. Edhe atëher i thotë që i tani, ma si e kuptoj që se ma shtrej dot, i thotë unë kam humbur në këtë mënyrë 7 dita dhuruës. Si i humbi, i humbi duke i fu të ata një bidat shumë të rëzikshëm, i cili është i bidat që është përzirë, është mërtuar me kufrin, edhe e ndjen njerë nga feja fare. Kë bidat është bidat i daljes për e urdhër e fetare. Thot t'i ke halal është dhe gjë. është dhe gjë që ka njësë dhe haram t'i ke halal. Thot Shekho Lismë të mje ka nëndakor të gjithë djerët artë e Islamit. Se nëse një person i bën të gjithë të gjithë djerët halal që ka bërë allohë haram, edhe, edhe i bën të lejura është dhe gjë që e ka bërë allohë dhe tyrë, kjo është më qafirë se kështerë dhe që futët. Shikon si donë të iblisi ma në të bidatit të anëzirë të një më fej nga fej në fare. Edhe nëse nuk kam mundësi që ma në të bidatit të anëzirë nga fej në fare, i e futë në i bidat tjetër që nuk e në zirë nga fej në fej në fej në fej në fej në fej në fej në fej në fej në fej në fej n Ma anë të ndike se sonetit atërë fillon shëjtani dhe ngacmonë në tërë në qështjën e gjunafëve të më dha. Shikoni si fillon njërzit të uvë lezërsh, po të shkosh me mendje. Në fillin fare, shëjtani ka për para ti gjithë njërzit. Në basi, vjenë etame par, në etapën e par, bjenë shumica. Shënë etapën e par, bjenë shumica. Kus njëllet? Në krasim e gjithë, njëllet, njëllet një pakicë. Ate e prej kësaj pakice që janë muslimanët Që ta muslimanë janë pak Këndrejt dhe më dhe natyre tjerve Ngellet një pakic Prej kësaj pakici që janë muslimanë Prej muslimanëve Shumisa, shumë për i tyre hum bin man të bidatëve Për ne dhe profetis Sallallahu Aqenu në ka të reguar Në hadithin e sakt Që e kemi të regu dhe para Dhe më dje Për grupët e hum Vura ka thënë do ndajat u metim në 73 grupe 72 në zjarë njesh në gjennet Domthonë nuk shfuton prej bidatit vetëm se pak. Ma anë të dijes e sunetit. Pastaj, nëse shejtani nuk pati mundësi këtu fillon i filloni fut këta pak, këta pak të cilë ishin pak nga pak. Domthonë, këta pak i fut në gjunave të mdhaja dhe nuk shfuton prej këtyre vetëm se pak. Filloni i futni gjunave të mdhaja dhe u hapat aty portën e shpresës. U thot bëj e se Allahu është falës, Allahu është mëshirues. Edhe nëse ka mundësi ta përzij këtë port shpresese me ant ta akidës së murxhive, përpiqj të bëj, nëse ka mundësi t'yafusin jot, t'yafut, një dolgje në, në zemër që ai të besoj. Edhe i thot at fjalën që është të njëzit, e njohur te njerëzit, e rëndësishme te Jezusi, pastaj çfarë bëre, s'është së problem te Allahu. Dhe nëse ai ka mundësi ta përzij këtë gjëna vetëm dhaj me ibadat, atëherë kjo është më dashur për të. Dhe nëse nuk ka mundësi i thot në për njësi, Allah është gafurur rahim, Allah është falës, më shërëvësi madhë, pra në nuk ka problem në së ti bëjnë gjunafe. Dhe nuk shpëtom për kësaj vetëm sa i person të cilit je për Allah o dritën e dhevoqëmëris. Dritën e dhevoqëmëris. Këtu fillon për se nda në safët. Këtu fillon nda në safët. Dhe nuk shpëtom për këtërët pak dhe pak të cilit janë ata cilit i qumën të devodshmë. Shpëton për gjënave të mdoja Thot edhe nëse Shpëton Allah o njëriun Për i kësaj grade Duk e bërë tobe Duk e ularguar për gjënave të mdoja O duke urujtër për i tyre Ate e shetani përpichet Që ta Nga s'moj njëriun në një Në një etap tjetër Nuk resht kurrej Nuk lodhet është shumë i durushëm kurse ne nuk emi të durur shumë sa qështaj. Madhjas nuk e ja afrojme të durimit ti. Përpijët shëjtani që ta fusit e gjunafet e vogla. Dhe i thot, nuk ka problem nëse ti largosht e gjunafet e mdhajët vogla t'i falë Allaho. Pra ndë e bëjë sa të dush, me thas. Dhe sa fillon njërë bëjë gjunafet vogla, dhe sa është i vogla, dhe sa është i vogla, dhe sa është i vogla, dhe sa atot vogla në blidhe dhe shkateroj njërë junë mbi dhe dhe shkatrojni dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka dhënë një shembull për to dhe ka thënë ruhuni prej gjunafeve të vogla. Ka dhe ka dhënë shembullin për to sepse gjunafet e vogla si shembulli një disa një njerëzve të cilët shkuan në shkretër edhe kishin nevojë për dru. Edhe filluan çdo njëri për të marrë nga pak dru, pak solli njëri, pak solli njëri, pak solli një dërsa u b prej tyre një grumbull i madh drush dhe prej tyre u b një zjarr bubulak. Si u bëjë gjithë kështë jarë i madhë, nga këtët voglat. Kështu janë dhe gjunafet, ato mund të jenë të vogla në vetë vete, por kur më lidhe në bëndë më dhaja. Dhe, një gjunafi madhë, prej të cilit njeri u shqipenduar dhe i dhem zemra, është më pak i dëmshëm të ka lau, se sa një gjunafi vogli cili bëdë vërshdimisht dhe njeri u nuk shqetësot për ta. Edhe kështu shejtani përpichet të afusin njeri nuk të gjunafet duke i thënë që nuk ka problem sepse ti je në më thënë i dëvoqën, për në e këtu gjunafet dëvoqën të i falë Allaho me namazë. Por nëse njeri ju përpichet që të arrij gradë dhe në lartë të dëvoqëmëri së ruët dhe për tyre, ma dje ruët për tyre dhe ruët për tyre që janë afër tyre dhe për tyre që janë larkë tyre, si shka thënë Ebu Bekri radiallahu anhu, Nuk e për të arritur devotshmërinë e vërtetë derisa të ruhesh nga disa gjëra që janë halal nga Afrika sa mos bijësh haram. E subhanallahu, për çem duhet të folum. Ku jemi ne sot me këtë lloj gjendje, thotë ruaj nga disa hallale. Jo, jo, halal, ruaj nga disa gjëra të lejuara nga Afrika sa mos bijësh në haram. I ja, Allah net lem haramet, pastaj diskutojmë për hallalet. Dhe më thënë, diskutëm për dëvoqëmërinë. Akome në kemi rritë më tuti, ka gratë të tjerë dhe më të lartë akoma. Që kjo është minimumi që du të arishë dhe besimtarë nësë të dëshionë të shpëtoj dhe tjetë për panorëve të gjennetit. Sepësa Allah i më dhurë në Kur'an, kure ka premtuar gjennetin e ka premtuar për të dëvoqëvit. Nuk ka thënë muslimanët dhe hynë gjennet direkt pa u dënuarë, Por ka thëtë të dëvoqmit do hynë në gjennet pa udonuar, inë në lëmuttakine me faza, për dëvoqmit ka të kaulloh fitore, inë lëmuttakine fi gjennati u anëhar, besimtar të, të dë dëvoqmit do jenë në gjennet e dhe lumej, inë lëmuttakine, inë lëmuttakine, inë lëmuttakine, të dëvoqmit, të dëvoqmit, të dëvoqmit në shumë a jetë, që të regohet, se ata të cilër lërgojnë nga gjunafet dhe kryin dhe tyrat, ata e në dëvoqmit edhe ata kanë hedhur hapin e parë për ta rritur gradën emisis të Allah subhanu wa ta'ala. Këta i kanë kaluar këto etapa. Edhe pastaj, shëjtani ka punë me këta. Që këta janë, janë që kërëdhëm, nga kufri shpëtuam për e ti pak. Pastaj ka lumë të bidati. Shpëtuam për e ti pak nga ta pak Pase kalum të gjënave të mdhaja Shpëtuam për e këtyre të pak të dhe pak Pase kalum të gjënave të vokla Dhe shpëtuam për e këtyre Nga ta pak që i ishin pak Ta shti vim të këtapa tjetër që është etapa e gjereve të lejuara Qenë halal Kur shejtani nuk ka mundësi që ta humbi njeriun të gjunafet, sepse a i ruë dhe është strik në ruytin për gjunafeve, sepse dëshiron të rri kanesi në allohë dhe kanesi allohë për të është gjë me madhe në këtë dynja, edhe një ka fëvë vizë në shdoj gjënjë në këtë dynja, atër shëjtani për picit që ta humbi atë, ma antë gjëvë dhe juara, Përpichet që ta fusi në gjera halal, dhe i thot puno, thot, puno për dy janë dhe sepse e fëmije ka nevoj, duhet shkolloh, duhet mësoj, duhet i lesh pa të ardhme, duhet i lesh pa shpi, duhet i lesh pa katamdi, dhe fjulloh rovi përse po punon si sklav, punon një orë, punon tër, tër ditën, punon tëtë orë, punon gjashmet or, orë, dhe i resa e harronë Allahun subhanu të të ala. Edhe mashton shetanë dhe i thotë, po të i e devoqëm të i që kjo me këtëllë përkupimi ka i shumë dynjas, kjo në të vërdet për harronë Allahun pak nga pak. Edhe pas taj dëshë i për dashë në do të afu se shetanit të gjynafet. Edhe i thot shetanit gjithashtu, meru me gjeralt dhe juar dhe dhe e sënete, nëse nuk e mundësit e që jenë pun, ku të i falësënete në pun, në të shofin qafirë dhe, dhe në qarësh kjo dhe, kjo qenë ka ekstremistë, Edhe fillon shejtani dhe e degradon e degradon që e ky të lë synetë, synetë, desha të të lë vajxhibet. Edhe e çon atë që ky të humbi ato momentet më të përshtatshme për të fituar kënesin e Allahut subhanu te ala. Po të di gjithë njerëzën në Ramazan do të shikosh në të vërtetë se si i mashtron shejtani. Subhanallahu sa shumë mundësi kanë njerëzit në Ramazan për ta fituar kënesin e Allahut dhe sa të hutuar janë. Fillon shejtani e prekupon njeriu me udhëtime në Ramazan. E prekupon me shikime televizori në Ramazan. Edhe fillon të udhfton gjatë, i thotë, nuk kam mos jasht lezë Kur'an, as bëj dhikr, as të përqendrohem. Nikogjë selefët për Ramazan çfarë thoshin? Thoshin në rrym në xhami që të ruajmë agjërimin ton. Edhe e kalonin tër ditën në Ramazan vetëm në xhami për të ruajtur agjërimin, ai shumë e vlerësonin. Kur së vjen shejtani dhe i thot ndonjërit prej nesh, u thotën, Se këpun, do të du dh të puno, shëmë, radhë, karasën, dashë për dynja, ose për ahiret, dhe i, i vëtë lëdhë në justifikimish. Ose të thotë puno për dynja, dhe se po për puno për dynja, pas e thotë kujdu, do të zhdesi dh kalame për Ramazan. Edhe hun betë njeri hun këtë leforme shumë shpërblimit më dha. Ose i thotë, thotë, nuk e pse lodhësht, të rravi, të rravi, të rravi, të rravi, të rravi të trekat, taravi, nga i gjuzë në masë, që e u bëgjë hoqë, në amërzitimi të, në masës ka i gjatë, shu i thotë qëjtani. Ndërkoj që kur delur para televizorit, mund të litë tre orë, katër orë, nuk mërzitët. Asë nuk e zej gjomi. Kjo është më të vërtet, më të më shfëtjesi, dhe kjo është një prej portëve të qëjtani, që e humë një ju, dhe nëse kjo person shpëton prej kësa e porte, dhe prinsipëse me dritën e plot të udhëzimit edhe me dijen e tij të plot për vlerën që kanë adhurime tek Allahu subhanahu wa taala atyre përpiqet şeytani që ta humbi atë në një në një etapë tjetër çdo shi kemi arritur të tek ta pakë këta janë shumë pak ën krahasim me të të parë po ti llogarish I duka ardu ku pakësu I duka avullu rrugës Shumica, ngele rrugës Në shumica, ngele rrugës Në shdo etap ka ngele unë një një shumic Dhe si apas ta i vjen të kej gjashta Edhe ne pëthemi ku janë të të të të të të gjashtët Ku janë të të të gjashtët që i mashton shejtani të kej gjashtët Ku janë të a Më dije ku janë të të peste që i mashton shejtani të kej halad Dhe atë e kallën gjithë a haramet Ku janë të a a existojnë sot këtë dënjaj që jetojnë ne, apo nuk jetojnë sot? Allah va di më mirë. Por o di do thejmë që ne jemi një kohë fitënësh. Jetojnë një kohë shumë të vështirë fitënësh në të cilin, në të cilin njëriju e shet fene ti për dy lekë dënjajë. E shet fene ti për dy lekë dënjajë. Kur Hasan el Basri, në kohën e ti që Hasan el Basri shpër e ta biinë dhe, u thot, No, po poqjan, Masamad Xumas do i thon shokut ti, po e tij, pse poqjan o, do i thon Ebusaid. Tho, po poqjai zos e pomendoje sikur të vinin sahabët në kohën tonë, nuk do njëvni gjë për ifes tonë, për vesën ne drejtojmë nga kibla si çu drejtoshin ata. Kur Hazan al-Basri këtë lloj gjëe thoshen këndeve, çfarë mund të themi ne sot? A, dhe kibre, në ata donë na njehën drejtin e kiblën, ata mos donë na njehën më, sepse ne jemi dukerën këndarëdhiso dhe përqeshtën dhe kibles me njëjë tjetërin. Subhanallah. Gjendër johën është mjerushme. E nëjë se rrëdhe Allah në mu, në kone ti, ka pasë disa probleme. Ka qenë haqjaji, cili ka qenë gjekatarë. Edhe i shkojnë disa të bini dhe janë kohën. Edhe i thonë, O shërbëtori i Profetit sallallahu alejhi dhe sellem, kështu kështu e kemi hallën me haxhan, ç'do bëjmë. I thot Enesi, duroni, bëni durim. Se un kam dëgjuar Profetin sallallahu alejhi dhe sellem thot: Sa herë që vjen një kohë, ajo që është më saj është më e keq se ajo. Derisa të takoni Zotin tuaj edhe sa herë që i kënë një shekull, gënë një shekull dhe me i kejse e i, dhe e rësë të ditë dhe gjali që është me i kejsi. Dhe këllë gjë në të rëgën në ndërëtet se në shfarë etapë e përjetojmë nësot, që besimtarit zhjohët nga gjumi i hutesës, që të kuptoj që i gjë me shtrejnë të ti duhet jetë kanajsi e Allah osepse kjo jetë dëmbarojnë ditë. Edhe nëse shëjtani nuk kam mundësi ta mështore njëriun të halalët, sëpse e shë një i rruajtur, si shëtoj shte e bubekri, thot, thot që nuk ka rri njëriun dhe boqmorin dhe dhe dhe dhe argo nga disa halalën nga frika, se mos bjenë haram, atër fillon dhe shetani nga zmonët të, të adhurimet. Edhe i thot, mos bëjkëta adhurim, po brikte. E lërgom nga adhurimet më më dhe shtore dhe e fundët disa adhurimet dytësore që janë më të dopta. Pse për të larguar nga gradët e larta kur nuk ka mundësi që ta fuzin gjunave, ta shqetësoj me gjëra që s'kan se vapa? I thotm ti merr se vapa, unë s'po pengoj të që sepse nuk kam çfarë të, të bëj, se ti ti i si sinqert. Por po e detyrojnë që këy njerëz të largohen nga se vapa të mdhaja që janë simale dhe e fut një vogla. Tërgot, ka Gjozi, në gjëra të vogla. Tregohet, ka treguar në llozi në librat e telbis iblis. Për disa njerëz, të cilët e uh, adhorojnë Allahun tër natën. Falë i tërë natëm në namazë natëm O falë, o falë Lezë gërë vinde në namazë i së baut Ajë nuk ishte i zozit falë të farzin Edhe falë dhe të shkele shko Edhe thotë i miljozi Ky njerë ishë miskin, thotë E ka mështru shëjtani Shqivë bekt E ka mështru shëjtani, thotë Edhe kërë thotë interesohet Me në filet edhe hum farzët Një koj që robin nuk mund të fitojt Dhe të, të kërë si në ishina Allahot Me në file po qërë se nuk i Shikose si e humë shetani, njeri unë, edhe që të shpëtoj njeri unë prej saj gradën në mërishë, dhe mund që është du tjetë fakih, du tjetë djetar, që të njoj se kush është adurimi i mirë, dhe kush është më pak i mirë. Dhe kjo dhe i gradën në mërishë, nuk i takon është dukujtë, por kjo i takon njerëzë vëtë lartë. Dhe ku janë atë asotë? Kur thot ibnën qejmë e lëzien koneve, të cili ibnën qejmë ka vdhekur në vitin 750, 28 ose 52, para 7 sheku, shëthot, o lakin ejne ashabu hadhe l'akaba, fa hum e lefradu fil alëm, o lë ektërune, qatë dhe dhafa rabbihim fil aqabatil ula. Thot, por, ku janë këta njërez të kse gradë, e thot, që po i mashtronë shqetanë, ku janë këta, thot? Sepse, Thot këta, thot në të vërdej, janë të pakat në dy nja. Shka në gjithë dy nja, në këta janë të pakat. Edhe shumica, janë atat të cilit i ka mështurë shejtani në gradën atoja, në etapët që kanë kaluar. A mëru me kajqë? Jo nuk a mëru me kajqë. Shejtani nuk kërështë akoma, ka dhe një etap tjetër. Edhe nëse njeri u shpëtonë, Për i kësa i etape, dhe të herë i, a i është njëri i vëçantë. A i është njëri i vëçantë. Njëri i cilën e ka zhjithur Allah subhanu të ala. Këta njërez janë ata cilët i ka bërë Allah shembul për njërzimin. Këta e në pakët, jo një periud kohore, pa këta e në pakët historijë. Këta njërëz janë pakën të histori dhe këta njërëz janë atat cilët janë prodhuësit e historisë. Kur shetani nuk ka mundësita në po është i njeri dhe në këtë gradën e gjasht, atëhere vjenë të gradë e shtatë. Edhe gradë e shtatë, ose etape e shtatë, që përdoj shetani gradët e veta për të mështru njeri unë, Nuk ka shpëtuar për isaj asë profetet dhe asë njerëzit më të devoshëm dë njëa. Dhe kjo gratë është gradaj që shejtani i dërgon ushtrin e ti për ta munduar këte njeri fizikisht. Nuk pati mundësit i bëtë qitë të bë nga brënda, nga brënda zemre ti është mbushu me sinceritet. Besimi ti i barabard me një umet, një njeri i barabard me një umet. Qërë mund të bë shëjtani këti? atër që bën, i dërgun në shtërin e vetë që ta mundojnë fizikisht. Të më thënë, po që e se ti arrin të dhe grade, në të bërtet ti je për njëzët dashrut Allah, që i do Allah. Për ne më su të rempë, por përgëzohu, sepse kjo është një gradë që nuk i takon shdo kujnë këtë dënja, me dje të dhëgrade e fitojnë vetëm pak në këtë dynjë. Këta janë pak, nga pak, nga pak, nga pak, nga pak, nga pak. Këta dolën, i këta janë ajka, e ajkës, e ajkës, e ajkës, e ajkës, ajkës, ajkës, ajkës, ajkës, ajkës njerëzimit. Këta janë njerëz më zgjedhur dhe njerëz më dashur të Allahut subhanahu wa taala. u dërgonë shejtanë i këtyre miqët e ti për t'i humëbër, për t'i ndërshkuar fizikisht që ata të këthehen nga e vërteta e tyre, pasi nuk pati mundësi që t'i humët e ata nga brandat duko futur e tyre problematikat e mparshme. Edhe këj person, këj është njësoj si një luftëtari i cilë ka veshur parzmorën e ti edhe është në luftë në rrugë të Allahotë. Aje po lufton e armiku në Allahut i blisin dhe ushtrin e ti. Po e lufton duke ju bindu urdhëve të Allahut, edhe duke hesur në banë sa saj që e knaj që Allahun subhanu wa ta ta'ala. Për ndaj këj njeri, këj, kur shikon, shikon vëtën për Allah. Kur flet, flet vëtën për Allah. Kur mërë frim, mërë frim vëtën për Allah. Këj është për Allahun dhe më Allahun. Edhe për ndaj dhe shejtani i dërgon këti person u ushtrin e ti. Edhe kjo njeri Me shdo adhurimi që bën Kjo i fut u rejte në zemër shëjtani dhe shëjtanit Dhe ushtëris shëjtanit Kjo i adhuron në laun Me një loja adhurimi të cilin nuk e njofin Kryesat Njesit e tjerë nuk e njofin të loja adhurimi Kjo adhurimi quhet Ibadetul muragama Adhurimi i futje Së u rejte në zemër të armiku të laut Të fusësh Iblisit dhe ushtëris ti në zemër U rejte në si duke zbatuar urdhët e Allahot, duke u të reguar njerëzve të vërtetën, e cila është si dritë, që kur hynë e rësira, e lërgonë e rësiren. Dritë e cila e dikë shëjtani dhe miqët e shëjtanit. I futu rejtën zemër, miqëve të shëjtanit. Edhe kjo e adhërimi është i njohur dhe në Koran, edhe në sunetin e profetit S.A.S është i njohër, por faktikisht këte e njohërin vetëm se pak për njerëzve. Edhe shumë të pak të janë ata që a dhurajnë Allah në më këtëlloj a dhurimi. Për ta ka thënë Allah i më dhuruar, o me ju hajër fi sëbili la jëgjit fil ardhi muragë më në këthira u wasa. U wasa. Thët dhe kush e migron në rrugë të Allahut, a i do gjej në tokë, vend për të futur u rejtje në zemët e armiku të Allahut, në zemër të armishe të allot edhe ka bërgjetur në të gjersi tërgonë allohë në këta jet që emigruesi i cili emigruen për të adhuruar allohë në aji me këtë dhe vepre që bënë aji fu të ureti në zemër të armikut allot dhe allohë i madhuruar i kaim, dhe allohë i madhuruar do prej mikut të ti që aji ti fu si ureti dhe mbëlef armikut të ti Po të shikosh me vëmëndi thot, e thotë kush e migron? Kush e migron? E migron e i person të cilin e mundoj njërzit fizikisht, qafirat, edhe miqte shejtan dhe mundoj fizikisht për të alarguar nga feja e allot pasi nuk mundi shejtani dhe miqte ti ta alarguj në formatën pashme. Edhe kju e migron për t'i futur këtyre armijgve në zemër u rejtje, për të treguar që më nëzbët e feja allot ku do që t'jemë. Gjithashtu ka thënë Allah i madhuar për këtë durim. Dhalike bi annahum la yusibuhum ram'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawtay yridhul kufara wala yanaluna min aduwin naylan illa kutiba lahum bihi amelun salih inna Allah la yudhira ajra al muhsinin. Fat edhe kjo është, do të thonë që arsye pse Allah e ka urdhëruar njerëzit që të shkojnë me profetin sallallahu alajhi wasallam kudo që shkoi ai për luftuar rrugën e Allahut, sepse Gjdo etje, gjdo lodhje, gjdo uri që u birë aty në rutë Allah, dhe gdo hapë që hedhin ata, ma antëzili dhe ta fusin u rejte në zemër të miqve të shëjtanit, dhe thot, gjdo gjë që ata, në dhe më dhenë, arrin të marrin për jarë mikut të Allah subhanu e ta'ala, Allah u shkruar në tyre një pun të mirë dhe Allah subhanu e ta'ala nuk ahum shpëblimin pa mirësëve. Gjithashtu profeti sënë Allahu e lësëllem ka të reguar për personit cini falë namazës, edhe hutohet në namazës, thot të bëjt dy sevi seshde, se këto dy sevi seshde, në dy seshde, quhen muragë amë toni shëjtanë, thot të quhen seshde që i fusin u rejt e shëjtanën zemër, pëse, i fusin u rejt e shëjtanën zemër, sepse ma antë kësaj besimtarë plëtsonë namazin e ti dhe shëjtanë nuk pati mundësi ti bëjt do të dëmë ati në atëdhërimin e ti. Pasta i thot i blënkejmë një fjalë madhështore, e cila duhet nëmvizuar edhe nëmvizuar mirë. Thot, fëmën të abbedë allaha bimuragë me të aduihi, fëkad akha min dhe minës sëdikijet i bisehmin wafirë. Thot edhe kusha adhuron allahun me këtëlloj adhurimi, a i kamarë një pjesë të madhe të gradës së sidikëveh. At ka shkuar ndonjëherë ndërmend që ti të arrish gradën e sidikëve? Nuk e arrin gradën e sidikëve o vëllezër ata persona të cilët përpiqen të bëjnë qefin e armikut të Allahut ose tagutit. Por këtë lloj grade e arrin ata persona të cilë ia ja tregojnë të, të vërtetën tagutit të hap tëzi. Edhe unë do t'u tregoj një histori nga Kurani të cilën ti ju të, të gjithë e dini. Por thjesht deshet u tregoj këtë histori që të rikujtoj, lidhjen që ka kjo histori me këtë që po themi, edhe të nzjerim për isaj disa dobi që ne interesoj neve në davën ton, edhe rrugën ton për të këllohu sëmënën të ala. Thotim në në kajim, kusha adhoron, Allah me të lojë adhorimi, a i ka marë një grad, ka marë një piesë të madhe të gradës së së dikve. Dhe në banës të dashurisi dhe këtë robi për zotin e ti dhe për Thot edhe urrëties dhe armiqësisë që do ketë ndaj armikut Allahut në kësaj në këtë lloj grade, në bazë kësaj është edhe gradeja që do ketë ai tek Allahu subhanahu wa taala. Thot pastaj fund farimin e kim, që portë e durimit është një portë që pak për njerëzve e njohin edhe ku shë ka shijuar atë, që ku shë ka shijuar dhe mësa kuptohet për kësaj që i bënë në kajin, vetë e ka shijuar për ne dhe flenë të deforme, dhe ku shë ka shijuar atë dhe mbënsin e saj, a i qanë për ditët e titë para. A i qanë për ditët e titë para. Me do se për qëfar fletim në në kajin, me ljozija, Allah, me më shiroft, edhe për qëfar i nëzit njerëzit dhe, dhe ku jemi nësot. Edhe mundeshë të të regojë, Shkurtimisht disa dobi të nxjerrë nga një histori. Historia e disa njerëzve që nuk kanë qenë profet. Ata kanë qenë disa djem të rinj, të cilët nuk kanë qenë profet. Nuk u shpallën prej Allahut subhanahu wa taala. Ata kanë qenë njerëz të thjesht, të cilët e njohën të vërtetën. Edhe mbasi e njohën të vërtetën, dhe u larguan nga të gjitha këto etapa të sheitanit, ata kaluan direkt te grada më e lart dhe nxorrën të vërtetën hap të zi për t'ia thënë në sy armiqve të Allahut atë që ata besojnë kur themi ti e thua në sy nuk do të thotë që ti të fillosh të ofendoshë, të shahshë, të thuash elpista. Qëllimi është që ti të tregosh njerëzve kush është e vërteta dhe çfarë pret njeriu nëse ai nuk e ndiqtë vërtetën. Domethënë thua thuash të gjë me fjalët e tua dhe me veprat e tua. Allahu subhanu wa ta'ala ka të reguar neve në filimin e sures kef histori në djemve që futën në shpel kjo histori mua më bënë shumë për shtypje dhe gjithmonë në ledzoja të me, me kërshëri më bënë për shtypje sepse këta djem që janë bërë kaj shemë u lilar dhe i ka përmendur Allah në Kur'an nuk ishin profet se mbase mund dikuit i thot shetane pa profet janë shumë të lart i ka zjedur Allah më lath po këta Këta nuk ishin profet. Këta ishin njërez të cilët sakrifikuan për Allahun edhe arritën të lëgrat dhe që Allahu i madhëruar i përmendja ta në Kur'an dhe i la ta shembul për gjithë njërzimin. Edhe e qëdishmi është që përto a jetët e parë të sures kef ne në ka udhëzuar profetisë sa në Allah e lesim që ne ti mësojmë ato përmendësh dhe t'i ruaj më to në një dit të vështirë. T'i ruaj më to që t'i themi këto në ditën kurën besimtare të përbalohën me dëgjalin. Q'lidhje ka kjo me këta? Q'lidhje kanë këto ajetë e me dëgjalin? Mos me ndoni se qëllime është jeshtë një utilizojën to, por që saj nuk i kuptonën to. Lidhja e tyre vëllëzore është e qartë. Sepse Allahu me anë të këtyra yjeteve i jep një nxitje dhe një shtytje besimtarëve që mos tremben nga taguti, por ta tregojnë të, të vërtetën pa u fshehur. Ndërkohë që tagutemi më madhish Dhexjali, edhe besimtarët kur përballohen me për parati duke lëzuar këto ajeta, ai forcohet më shumë në zemrën e tij dhe e thot: "Hap të Dhexjali që ti je Dhexjali dhe ti je mashtruesi." Për ndaj dhe profetisë fënë Allahu lësene në kohë u dhuzuar që ne t'i lezët i, lezë, i mësojmë të ajetë dhe t'i thejmë e oto nëse ne e të këndë gjalinë Allahu në ruajt në shërët i gjalit. E qëpar thotë Allahu në to? Të regonë Allahu subhanu e taala historinë e disa djembe. Unë nuk do të regonë historinë, bo të donzivën disa mësime për të të shkurtra. Edhe para këture mësime, dhe shëtë të kujtojë që këtë histori, Allahu subhanu wa ta'ala e ka zbritur profetit e ti sallallahu aleyhu sallam. Pse? Ja ka zbritur që a i të nëzirë mësime dhe umetit e ti të nëzirë mësime. Ja ka zbritur për ti të reguar që dhe nëse ti do bëshë durim, Allahu i madhuruar do të të ngrejë lartë si që ngriti këta djemë të cilët i u azbrit të isojnë e tyre njerëzimin që të redzënë të ditën e gjukimit. Edhe kjo isojnë atë rego dhe neve që nese ne bëjmë durim si shbëng të adjem, Allah o të në ngaj në eve lartë, bëjmë shemë u dhe mje për njerëzët e të marim se vapet atyre që të vim pas nesh. Dhe përndet dhe në të Allah i madhuar të regon këtë lë historie, Cile më të vërtetën shemë bëdhi lartë për besimtarët Që duan të rinë gradën e lartë që si ka prëmëtuur Allahur besimtarët dhe poqëmë Thotë, nahnu në kusu alejka në bëahum bilhaq Ne dhëtë të tregojmë të, të hi sëri në tyre më të vërtetën Innahum fitjetun amanu bi rabbihim Wazidenahum huda Ata ishin dhjemë që besua në Zotin e tyre dhe në washtua më tyre më shumë udhëzimin, sepse shpëblimi udhëzimit ashtim në udhëzim, edhe udhëzim tjetërën si shpëblim pëse u udhëzohën e të vërtetën. Wa rabotna ala kulubihim idhkamu, fa kalu rabbu na rabbu sëmawati wal arbë. Dhe ne wa forcuam zemrë dhe wa lidhëm zemrë dhe tyre, kura ta ungritën, në ndetën ullur dhe asë në gjumë, por unë ngritën, dhe fanë, zotë i jonë, zotë i qive dhe i tokës, lënë në durojëm i nduni ilaha, nuk i lutëm i askujtje të përveçti. Nuk i lutëm i askujtje të përveçti, dhe allojë më dhurën atë të regun këta jeti, që dhe ne të bëjmë dishka t'ilë, të regojmë njerëzë që shirkë u është shirkë, edhe kush, i dedikon njëriut atë gje që i takon vëtëm Allahot, a i e ka bërë atë shok ma Allahun, edhe si tjilë përfundimit i dhe e në gjëhnem. E kush ngrijet i a ja thotë kësë lojgje e tagutit, a i në dëvërtet është bërë si të djem. Edhe në basës sinceritetit që, që do ketë, me Allahun subhanu e ta'ala dhe e dhe grada atit e ka Allahun subhanu e ta'ala. Idhkalu, idhkamu fekalu, rabbu në rabbu sëmavat e ular, dole dhe dhe të të ngriten dhe than, të gjithë së bashku të bashku vërë në të të të vërtet, dhe të të përqarë, dhe than, Zotë Jon është Allahu, nuk i lutëm jazë kujtjit e përveshti, se për ndryshën ne kemi thënë, diçka që është devijim dhe humbje, ha ulajko më në tëkha dhu minduni i alihe, këte ajem populli jon, të cilët kanë mar Ata e kanë vendosër kryesat në, në rolin e kryusit. I kanë ngritur kryesat në gradën e kryuesit në një për e lojeve të shirkut. Thot, përse nuk si në nërgument për këtë lëgjej që bëjnë ata? Fëmën, avdhëllë më mimë më niftëra Allah këdhëbë dhe kushë shmë më mizorë sa i cili shpifë nëjë Allah subhanu ta'ala. Pastaj, I të regonë Allahu i madhurur profetit të ti, salamu sallem, vazhdimin e historisë të tëri dhe u thot, U e i dheja të zëllë të muhum, u ma ja abudune illa Allah, fa u hu i lël këhfi janë shumë lëkum rabbukum më rrahmeti. Thot, edhe nëse ju thot u larguat për i tyre, edhe për ja dhurimit të tyre, të përveçë Allahu subhanu e tala, ta atër i strehonin në shpel, që Allahu t'u hedhë juve dhe t'u përhapë juve prej mëshirës të ti, Përse ja tregon Allahu subhanahu wa taala profetit sallallahu alaihi wa sellem të lëgjë. Çi ti thot, ia thotë të lëgjë që ti tregoj me anë të kësaj që dhe nëse ti u i dërguar, dhe do, bërë si këta djenë, dhe do të bësh sikta djem do ta tregosh së vërteta, gjithashtu te dhunë e ummetit. Nëse ju o musliman e bëni të lëgjë e dha jafoni popullit tuaj të kotën në cinatë janë haktë sipas fshëhur atë, mos kujtoni se Allahu do t'ju lë në baltë. Mos kini mendim të keq për Zotin tuaj. Më ndonim një për Allahu se Allah i më dhurë nuk ilen në balë të robë të ti të dashër. Nuk ilen në balë të robë të ti të dashër. Pra nejë thotë Allah i më dhurër, fa'hu ilë lë kefi janë shullë kumë rabë kumë rrahmeti. Thotë strehonin shpelë që t'ju hapë, t'ju japë Allah i më dhurër prej më shirës ti. Do më thënë nëse njeriu u të regon njerëzë të vërtetën, Kjo nuk do të thot që kjo njeri u shkatrua përse u tërgoj njëzës vërtetën, përkundës i kjo do të thot që aji arrin një grad të lartë të këllohu subhanu e ta'ala, edhe man të kësaj aji meriton mëshirë në allohu të jahedhe allohu i madhuruar. Këtë në tërgoj në allohu manës e historiene. Do me thënë nëse ti i kalon të gjithë e këto etapa, i kalon të gjithë e këto etapa, të kujt të bidatë të gjinave të mëdha të gjinave të vogla e largosh nga halladhat e të cilët largojnë të përshkujdesin nga Allahu subhanahu wa taala largosh nga punët që janë më pak të dobishme se punët e mëdha pastaj adhur Allahun me këtë lloj udhëdurimi madhështor atëherë në fund mos u tremb mos u tremb prej as kujt prej all, përveç Allahu all, all, subhanahu wa taala sepse ai do të hedhë për mëshirën e tij dhe mëshira e Allahut është më madhështore se çdo gjë që ndodhen në dynjë Mendje çfarë është dyndja dhe brenda saj nuk është asnjë thërmij. Sotim në ulqim e gjozje, Allahu më shëroft. Problemi i njeriu kuptimi i Felestitin, problemi i njeriu, problemi i madh i njeriu nuk është me shejtanin, por është me veten e tij. Armiku më i madh i njeriu është vetja e tij. Edhe ka treguar një shembull për këtë gjë thotë, shembulli i kësaj është si një person i cili është rëz një mali është rëz një mali edhe du të angjisi këtë mali këj mali është, është vete e ti në majtë mali të shetani këj mali është një të pisur edhe kur fillon një ju të angjisi malin dhe me dhe fillon që ta nështroj vetën e ti që ti bindet vërtetet dhe të heci gjithë dëshirë një ju në basët vërtetet fillon duke unë gjithë nuk të me vërshirësi Shjtani më dëmt malt i thot kujdes do rrozohesh do bije do vritet do të vrasin do të bëjnë do, do do të klasin kujdes kujdes kujdes un trembet njeriu por nëse një njeri nuk e ka vevezhën e shejtanit edhe e nënshtron veten e tij për Allah të madhëruar atëherë hyr më mal thot Ibn Al-Qayyim kur të hypësh më mal ndoshikosh që rruga është drejt për në xhenet Shikon tu t'je duke në shenja të gjenetit, nuk t'ngelit vetëm se t'hesh drejt, një hap ështaj, në nështroj vetën të ndë, thuj vetës të ndë, ti nuk jazgjë, ty Allah t'ka kryuar dhe jeti je, po doje i të mërkur të doje i, jepja vetën të ndë Allahot, shqitja vetën të ndë Allah subhanu e ta'ala që Allahu t'ablej shpirtin të ndë të fitosh kanë e sinë t'i, E, eh, sa pak e në këta njërën se dënja. Thotë të mënkejmë, më kur të një gjithë shëllartë dhe të ashkelisht vëndën tënde me këmpë, dë shikoshë rrugësht e drejtë për në gjënetë. Nuk është se rrugësht e dënjaje. Njeri një i mjerë lodhë dhe dënja dhe punonë dhe punonë dhe punonë dhe punonë përse, shfarë do marë e me vete? Do marë është vetë një të sopë që finë, i cili se shpeti dhe e i do kal e fitojnë për e teje hëllol kur se ti do dënoësh dhe do marësh gjunafet për te Kështu Allah subhanuhe ta'ala në tregon të cilët e kishnë në rritur të lëjgrada këta djem e kanë rritur të lëjgrada e cilë është një grad shumë më dështore edhe për, sepse arritën të lëjgrada arritën gradën a adhurimit që fusin uretje në në, në në shpirëtën e shëtanit edhe të miqëve të shëtanit o bën miqëta Allah subhanu teala dhe i përmendi Allah në Koran edhe e bërë shembulin e tërë shembul për shdo besimtar edhe e bërë shembulin e tërë shembul dërsa di dëgjali për të të reguar besimtarve që kështu duhet njëri u të përbaloj dëgjalin edhe nuk bët fjalë pasaj për ta cilët janë mizë për dëgjalit ta gutat e vegjil O dhe lejëzër, mu mduket si kur ne imi shumë larë këtë i realiteti. Dhe nuk në ngerë edhe vetëm se të qajmë vetët tona. Të qajmë vetët tona, për këto dhe i gradë është larë të të cilët i fituar në të të cilët ishin të sinqertë me Allahun subhanu taale dhe i humbën ne bashkohësit tanë Bashkohësit të kësaj kohe, ne që po jetojmë të lloj kohën në këtë kohë të prishur, të mështruar nga kjo dynja e poshtër, jemi shumë larg. Le të jetë ky fjalim ose këtë fjalim për kujtim për mua edhe për ju që ne të kthehemi tek Allahu subhanahu wa taala, përpiqemi të fitojmë kənësinë e tij, sepse kənësija e Allahut është gjëja më e madhe në të dyja. Lusallahu në madhuruar që në ruaj nga hithet e shëjtanit Lusallahu në madhuruar në ruaj nga kufri, nga shirkën nga bidat, nga hipokrizia nga junaf të mëdhaj, nga bogla në ruaj në rzegje që në largon në Allah subhanu wa ta'ala Lusallahu në madhuruar në zjedhin e në bëj për ropët të zjedhur dhe për ropët të ti të afërt Lusallahu në subhanu wa ta'ala në në në në në në të të të të të të të të të اماني والماني عن معان الوفا عن الرضا بالله ان حلل قدان الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء يغرر القلوب arijo قد فاح